Luns, 23 de novembro de 2020. Eh, facía tempo que non andaba por aquí, polo Paseo do Burgo. Eh, tamén facía tempo que non gravaba un quilómetros de balde. Se non estive en convosco ata agora, non foi por non querer, senón porque as circunstancias non impediron permitiron algunhas circunstancias boas. E outras circunstancias pois non tanto Incluso tamén circunstancias climatolóxicas eh, Con moitas dúbidas, porque agora mesmo estou gravando cun eh, teléfono novo Para os que teñades curiosidade o iPhone 12 Pro Max A diferencia do anterior, do 7 Plus Cando conectas o micro A pantalla, digamos que, o que fago por morde onde ten o conector e poñer cara abaixo, ou darle a volta, por así decir, o que arriba, poñelo abaixo do teléfono para que o micro quede arriba. E a pantalla tamén viraba a, compasando ese movimento Coa propia rotación da pantalla Pero agora non sucede, así que estou vendo as cousas ao revés E sobre todo porque tampouco me funciona o monitoreo O de escoitarme cos auriculares Así que cruzo os dedos para que o episodio efectivamente quede grabado Bueno, moita leria para empezar Moitas lerias as que vos conto eh, Hoxe vouvos falar das pantallas que teño Das distintas pantallas que teño no reloxo. Son un fanboy, hai que recoñecelo, todo gusta metodo de Apple e o reloxo que utilizo pois é un Apple Watch. Prácticamente coincidente co feito de mercar o teléfono, o que fixen foi borrar todas as pantallas que tiña no reloxo é empezar de cero, por así decir. E, de todas as que tiña, só deixei unha exactamente igual. Eh, son varias Así que vou empezar pola primeira Digamos a que teño normalmente a vista Que digamos ademais Representa a maior diferencia co que tiña antes E é que en vez de poñer Un reloxo digital Con números digitais Asemella a un reloxo analóxico Os de toda a vida Os que ten unha manecilla curta Unha manecilla larga E a que é máis longa ainda Para os segundos Non ten números porque o que só ten é un número. Segundo vai avanzando o día, mostra a hora en a que estás neste momento. Agora mesmo, que se miro a pantalla do reloxio, teño o tres, ou deseo o tres, porque son as 4 menos, van ser entre as 4 menos 20 e as 4 menos cuarto. E como saberedes algúns, aparte de dar a hora, moitas pantallas ofrecen digamos, accesos directos a aplicacións que ten o propio reloxo. Nesta pantalla teño unha que me permite acceder a o Apple TV. Digamos que un mando remoto, como se fose un mando a distancia para o Apple TV. De feito que cando estou no sofá vendo algo na tele, non teño que levantarme para cambiar o que sexa, poñer outro episodio ou calqueira outra cousa, a excepción do que subir e baixar o volumen da tele. Que eso así que non o fai, eh, decididamente voto bastante de menos. Por último, e eh, para acabar de describir, esta pantalla, que para o pouco que tengo miña naia, o tempo que levo, está en azul, un azul que incluso ten un color, ese... o que pasa que non me lembro, así que, Juan, editando, para os curiosos e curiosas, cale exactamente o azul desta pantalla, non só desta pantalla, senón tamén do resto de pantallas É o azul real. Moitas gracias Juan Editando. Esta pantalla principal está no centro, ese se eu mm, movo cara a, a pantalla que teño xusto á esquerda desa, é unha pantalla xa chea de cousas digamos informativa e utilitaria. Por un lado ten xa ahora outra vez pero en formato digital En números máis ben pequenos Máis pequenos aínda está o calendario Neste caso, LUNS 23 A esquerda dese de número, na parte de arriba Pois estamos falando da parte de arriba Teño un chivato que me di cale o tempo que fai A modo de icono, é dicir, aparece pois un sol como agora mesmo Ou unhas nubes, ou que está chovendo Ese tipo de información xeito sen dar ningún tipo de grados de temperatura nin nada Enlace directo que ahora mesmo mientras estaba editando é substituído por outro a calculadora En baixo, ocupando a zona central e protagonista desta pantalla está okay. Hacienda, o que a xenda o xenda de eventos, que por sorte agora mesmo me di que non teño máis eventos hoxe, daqui a unha naranja, xa me mostrará os que teña mañán e na fila de abaixo todas cousas tamén útiles abaixo á dereita o acceso directo a Overcast o reproductor de podcast abaixo no medio un temporizador que me ven moi ben para cando estou cociñando, pois, controlar os tempos e na esquina inferior esquerda teño unha aplicación que é a que utilizo para contar a auga que vou bebendo ao longo do día e premendo aí, pois, alta as distintas opcións que teño preconfiguradas de o tipo de bebida e os mililitros que son cada unha remata esta pantalla, e se seguimos ainda máis a esquerda está a que vos decía que é a única que manteño con respecto á configuración anterior que tiña do reloxo arriba a esquerda exactamente igual que na pantalla anterior aparece ahora no mesmo tamaño e o calendario E abaixo de todo, nunha liña aparece a hora na que se pon o sol, ou se si, si é que de día, ou se si xa é noite, a hora a que vais a ir o sol, xunto cunha, digamos, conta atrás, dicindo o tempo que falta para ese instante. E que é o que ten o fondo? Pois o fondo ten a lúa. A lúa que se mostra eh, exactamente Como vai estar no ceo si Nas fases de crecemento Na que estea Se entras incluso podes mover a lúa Permítese mover así co dedo a lúa Pero bueno, eso realmente non o fago nunca E ata aí Digamos as pantallas que teño á esquerda Así que voltando á pantalla principal E movéndome a primeira a dereita é a que utilizo cando vou facer algún tipo de actividade, é dicir, camiñatas. Esta, en vez de ser así, en vez de ser en tonos azuis, eh, colorida, moi colorida, con moitos en vermello, en verde, en azul, en amarelo, en laranxa, ten un montón de, de cores. Ahora, como na maioría das outras, arriba de todo, ahora é o calendario. A esquerda da hora, teño os círculos de actividade, da aplicación de, de movimento, Xa sabedes que todos os días teño que quemar certa cantidad de calorías, teño que facer certa cantidad de minutos de exercicio, estar erguido tarde, pé, como mínimo 12 horas ao día. Eses círculos van mostrando cale o progreso en cada unha destas actividades. Na zona central, onde, digamos, nunha das anteriores tiña o calendario, aquí o que teño é a probabilidade de choiva. Además está moi ben porque indica ata unha, dúas, tres, 4 e cinco horas seguintes cun icono que amosa o tempo, é dicir, agora mesmo para que vexades agora fai sol, nas, as catro serán tamén sol, a partir das 5 e as seis xa temos o ovo frito, é dicir, o sol cunha nube, e a partir das dez e nove xa só aparece unha nube. E indica cunha porcentaxe a probabilidade de choiva en cada unha desas horas, agora mesmo é do 0%. Esa na parte inferior o que temos é eh, á esquerda o icono de acceso á aplicación de entrenos que ten por defecto Apple. Na esquina inferior dereita está o, o icono de, de acceso á aplicación que se sí estou a utilizar, que é a de Workout. Hors. En o medio, unha información sobre a temperatura actual, que pon que son 17 grados e a mínima e máxima do día que hoxe lun son 9 e deza oito. A seguinte pantalla, a dereita de todo, está a de actividade. Prácticamente o único que, que temos eh, son os círculos, pero xa en grande indicando o número de calorías de minutos e de horas. Agora mesmo para que vos fagades unha idea, levo 591 calorías, 80 minutos de exercicio e 12 horas erguido de pé. Ahora, tamén con horas, minutos e segundos, un pouco máis en grande que nos resto, e arriba de todo, a esquerda, un icono de onde se me as pulsacións cardíacas actuais e tamén de acceso á propia aplicación. A dereita, o acceso a outra aplicación de facer exercicio, pero en este caso na casa, un Workout, creo que se chama, sí, Workout para facer frixións, bueno, e, distintos e, e, exercicios, e logo abaixo abaixo de todo, simplemente e contexto, dime que fan 17 grados e que está soleado. E por último, a dereita de todo, teño unha pantalla que é exclusiva dos reloxos que, a edición, hai o reloxo normal de Apple, e despois está a edición Nike. Se mercas esa edición Nike, tes unha pantalla diferente que eu utilizo porque... O único que ten é, agora, moi grande en números enormes, é o icono de Nike. Poderíalle meter algunha complicación, que son destes accesos directos, pero non teño en neste momento. Venme moi ben, porque ó, teño, ademais, así en verde fosforito, de noite, que ando sen gafas, é a mellor pantalla que teño para mirar ahora. Pois ata aquí. Un episodio bastante aburrido, como mínimo, para todos e todas as que non teñades o dichoso trevello. Así que, deixámolo ata a próxima. Recordade, cando saio kilómetros de balde, tamén saio kilómetros gratis, que o mesmo tipo de podcast que en castelán, e cunha lería diferente. E ata a próxima, meus. Pasadeo moi ben. Chao, chao.